И накрая последната идея, продължение в храма на Учителя. Моята истина е по-дълбока от вечността. Всичко видях и Бог ме видя. Всичко опитах и Бог ме опита. Аз съм врата за вас, но ако не ме разберете, ставам стена. Аз имам по-дълбоки методи от всички учени и от учения. Тук става за учителя като баща на методите. Даже не на правила. Думата метод е по-дълбока. Тя спада към принципите. Значи аз имам по-дълбоки методи от всички учени и учения. Аз имам методът на истината. Невидимият свят е отворена врата за мене. Аз съм истината, която може да смути всеки човек. Точно така го казва учителя. Аз съм истината, която може да смути всеки човек. Когато се намерите в крайна нужда, обърнете се към мене със съзнанието си. Аз ще ви помогна. Става про за съзнание, което е навсякъде. Много примери има с учителя. Много бройни примери, тук няма да ги изнасям. Казва, но ако се повдигне едно гонение, колко души от вас ще изтърпите. <към> Затова аз не искам да ви турям на плъзгава почва. Избягвам това. Ще се изпълни неволята на света. И не волята на лукавите, но моята воля и волята на Отца Моего. Аз ще разпръсна враговете, ще ви помогна. И ако ме обичате и жертвате животът си за мене, всичко ще направя за вас. Такива са думите на учителя. Един кратък пример съсещам. сещам. На времето един брат учителя разговаря в една стая и говори някакви неща на ученици. На километри от него един ученик негов на кон, изведнъж в коня влиза демон и хуква към една пропус. Учителя, а, ученикът забравял много неща на коня, оплашил се, не успял само да каже учителю. Това е формула, велика формула. Коня спира малко преди пропаста. Учителя се обръща и, кажа, и казва на другите, без да обяснява. Направихме едно добро и продължава там да им говори, без да обяснява за какво става въпрос. Друг пример, една пчеличка се върти до носа на учителя, той казва: Да, идете там, на първия кошер, няма вода. Точно там на първия кошер, това е страшно съзнание. Каза учителя, какво ще ви ползва, ако ви кажа, че на много километри. Има един Мравоняк и аз знам неговите нужди. И така нататък и така нататък. Така, аз прекрасно бих отишъл в пустинята и си бих прекарал живота. Но съм ви събрал тук, за да имам едно главоболие с вас. Значи Нарила, очитали, имала огромно главоболие. Като почнеш от необикновени въпроси, спорови какво ли не. Веднага давам един пример. Отива един, вместо да пита истински неща, учителю, имам голям проблем. Имам 13 петела, какво да правя? Какво иска ти? И учителя казва, спокойно, когато се върнеш, ще се нареди. И когато се върнал, всички били наредени. Значи, за да си... Но когато учителя ги взима в другия свят, това е благословение. Така, ще продължа. Казва учителя, аз не ви срещам за първи път и сегашните мъчнотии, които ми създавате, те са цвете, защото в миналото те са били по-големи. Ако се съмнява някой в мен, по-добре да стои на страна и моля всички такива, които се съмняват да не обиждат Духът Божий в мен, защото ще пострадат. И само го тебе, казва учителя за дявола, и самия тебе, дяволе, мога да те накарам да вървиш в пътят на истината, но за сега не искам. Значи, учителя каза, че и самия дявол може да го застави да върви в пътя на истината, но той има да изпълнява задачи. Казва учителя, ако вие не се решите да се мъчите, аз ви считам, знаете ли за какви? За черните. Значи става просто така да се мъчите за учението, с такава любов да страдате, толкова с много сили да давате, има в това нещо мъчително, но то е благословено за разлика от другите видови мъчения. Казва учителя, Моят глас е за малко хора и единственият човек, който може да ви помогне в пътя, в който сега се намирате, това съм аз. Някой ще каже, ма йога. Знам много хора, които пострадаха от йога учения и други учения и така нататък. Не, че там няма нещо приятно, но тук при учителя не говорим за приятни неща. Бащата на методите, старец на милиарди години. Който има такива ключове, че просто няма коментари. Аз съм единственият, който може да ви помогне в пътя. Ако аз ви изоставя, вие сте изгубени. Някой може да каже, да, ама Бог ми помага. Не, каза учителя. Ако аз ви изоставя, вие сте изгубени. Ще кажете, някой са казвали на учителя и той така обяснява, ще кажете. Ние познаваме само един Господ. Учителя казва, Вие имате грешка. Толко беше така, нямаше да изпраща такъв учител. Има го Господ, но тук става вопрос за многобройни видими и невидими методи. Казва учителя, Ние не пъдим никого и не викаме никого. Значи тук никой не е извикан. Ангела прави опит, докарва някой, той сам може да се изпъди. Няква мисъл, знам такива, някой път изнасвам такива мисли. Наблюдавам София в Руси, става човека, тръгва и повече ни идва. Довиждане. След години и два, така, така. Пак си добре дошъл. Заминава. Довиждане. Няма никакви проблеми. Значи, ние не пъдим никого, казва учителя, и не викаме никого. Бог го повиква, като покана. Просто опит. А повикание сам се изпъжда. Това е само изпъждане. Не разбираш нещо, нещо дълбоко в тебе не иска да го разбере или не си готов. Само изпъждане. Така, това беше за днес. Следващия път ще говорим за Богомилите. Следваща лекция на 1 ноември.